una cosa, felicitats Gràcies. avui us vull parlar d'una cosa que hem d'assumir i és que no es pot agradar a tothom mm -hmm. això és una gran veritat sí, i jo finalment eh, ho he assumit no es pot agradar a tothom res ni ningú agrada a tothom lluites i t'obsessiones per aconseguir aquesta quimera fins que un dia obres els ulls a veure maco si les pel·lícules de Tim Burton no agraden a tothom si el gelat de vainilla amb nous de macadàmia tampoc i si fins i tot el que encapçala la llista de coses que agraden a més gent És a dir, la carn arrebossada amb patates fregides uh -huh. Tampoc te'l te ben aplacit a tots els mortals Per què jo hauria d'agradar a tothom? Ara per alguns anys vaig visitar la consulta d'una bruixa de fama mundial Que prepara elixirs màgics Li vaig encarregar la seva última creació L'elixir per agradar a tothom Tu l'has tastat, Javi? No, no, no Sabi, no. doncs has fet bé perquè és una merda la bruixa de fama mundial em va llançar un avís le advierto que este elixir puede tener efectos secundarios d'acord, d'acord, el que vostè digui porti aquest coi d'elixir cap aquí me'l vaig fotre a ser recuerde que su cuerpo puede sufrir reacciones extrañas después de tomar este elixir por cierto le han dit alguna vez que vostè un pibe encantador ah. Benvinguts al millor dia de la meva vida. Li agrado tothom sense excepció. La gent em felicita pel carrer i desconec el motiu de tants copets a l'esquena. Mm. Les dones em diuen coses maques i em regalen tovallons de paper amb seus telèfons anotats. Et trucaré, reina! Pots estar-ne segura? Els nens m'admiren sense saber ni qui diantre sóc. I el meu ego s'infla, com la jugular d'en Joan Maria Pou quan canta els gols del Barça. Arribo a casa borratxo de felicitat. El meu ego jo seiem al sofà. Està obers... Que em fa de goig. Ens servim l'última copa i xerrem una mica. Hi ha molta eufòria surant en l'ambient. Quin bany de masses ens hem donat, eh, nano? Ha estat brutal. Mai t'havia vist tan gràs. Buja la bàscula. Oh, 125 quilos. T'has engreixat 83 quilos en un sol dia. Magnífic. I això no és res. Encara em puc engreixar molt oh, més, nano. sí, sí, que no s'aturi la festa. Sí, fot-li a l'Alexir, fot <ríe> Dormia, tot va donar un gir insospitat le advierto que este elixir puede tenir efectos secundarios em va despertar el cant d'un ocellet <fixi> què és això? d'on ve aquest trinat en dos? si no m'he robet el meu entrecuix com s'ha colat un ocellet al meu entrecuix? em baixo els pantalons i no em puc creure el que veig és ella em la tita com? No t'entenc. Em vols dir alguna cosa, reina? No l'entenc. gràcies a en Hendrick Milton, un amic meu que és ornitòleg, vaig aprendre el llenguatge dels ocells per poder comunicar-me amb ella. Mai hem tingut una bona relació. Ella governa la meva vida sexual. Visc en una dictadura. Avui tinc cita amb la Sigrid Spencer. Espero que estiguis a l'alçada. Com? Que aquesta nit no penses aixecar-te? Aquesta nit t'has d'alçar i donar-ho tot Però anys esperant aquesta cita eh? Que si no faig el que em dius no duraràs ni dos minuts Això és xantatge, que ho D'acord, d'acord No segueixis, d'acord, d'acord, ho faré, ho faré Ho faré, escolta Creus que poderàs durar 45 minuts pel cap baix? 10, 10 minuts i gràcies M'ho imaginava i de en el meu dia a dia vaig descobrir que no era l'únic que havia pres l'elixir per agradar tothom i que per tant no era l’única a qui li cantava la tita. Un matí al Parlament de Catalunya i en plena intervenció del president Maragall es va poder escoltar el camp d'un ocell misteriós procedent de l'hemicicle. El que està dient, si ho sabéssiu, ara l'hemicicle és com un aviari on els ocellets no es veuen però s'escolten. <ríe> En una conferència a la punta alfebre el foment va voler fondres quan en plena exposició es va escapar un sorollet inconfusible del seu entrecuix no? i el vestuari del gimnàs he de reconèixer que els pàjaros de Hitchcock es converteixen en una inofensiva brometa quan s'escolta això com podràs comprovar Xavi Sí. No sóc l'únic que ha pres l'elixir per agradar a tothom. Aneu en compte. No el prengueu. Se pres molta gent, eh? Se l'ha pres molta gent. Tu m'has dit que no, però... No, no, no converses amb l'ego. Això, això és nou. Això és nou, sí. Bé, amb altres parts del, del cos que tampoc vénen a tom. Sí. Ara la tenim calladeta, però... Tom, Sí. Eh, agrades a molta gent, eh? Sí? No massa. No, sí, sí. Home, sí. Em conformo si agrado el 25%. No. De és. la població mundial. De la població mundial. De la població molt carai. Això